Ikuzten. Gure basterak naturari eskaini hemenaldi bat. Oroa egun onna uh, gure basterak kemakison untarat. Ongi etori. Almandozen bastanen gira bigarren aldikoitza. Almandoz haipaturineng joan den aldian, eh? O, ezaguna da, behar behar da, iruñarat joiten direnen hor, belateko mendate hortarik, eh? belateko bide berri hori hartzen delaik, eh? tunelaren ondoan, hor, esku finaldean, eh? buruz hor da, herri bat, herri kipi bat, azkenean egun, eh? berri hon bat lagun baizik eh, ez ditu, herri hau eskualerikori herri, munduko herri guztiak bezala, hondia izan da, eh? duela mende bat, janta, hien izgehiago bat Eta bereziki, hori ikusi dugu, joan den aldean, mendiola eh, edo auso hortan, ibili e baigida. Zer nahi aurro batzen, batzen nire eskola bat. E, eskola bat eh, galdu dena, hetxi eh, dena, biztanda. Eta funtsian, eh, eskola zahar hortan eh, egon ginen, joan aldean, eh, gurekin eh, gidari ginoena Lola Zarratea. Lola, beraz, sortua almandozeko mendiko eh, txalde baserri batean, eh? etxalde pobre bat, armaririk gabeko e, etxe bat, berak errantzuen eh, bezala, bainan biztan da, haurden burako zoriona ere or, gogorazten du, bere erranetan. Dera den, alman biziaren aipatzen patzen ari gira eta seituko dugu. Jonden aldean, azken hitzetan, no? entzunginen epifanio izeneko bat, eh? Bizik egizan gosua, eh, bo, eh. esko ara, tinko bat ere batzutan erabiltzen duela, eta, bo, bere, alegrantzia guziarekin, adin batean, mintzatzen dena. Egun ere, gure, soraskide nagusia izanen dugu, epifanio eta ere, hor eskola ohi hortako historiak epatu gintin joan den aldean, beinan, gehiago Almandozeko lehengo bizian zian egonegira aldiuntan eta ondoko aldean, egin eh? egira, ba, beti egiten dugume zela, eh? lehen nola zen, orai, hola, bihar, ez jakin nola, jakina, kinkua komen bataki, eh? ikusiko dugu Almandoz herrian nola den egunku egunean, ondoko emankizunetan, beinan, egun egonegira epifaniorekin eta Aipatuko ditugu gauza andan abat. Eh? Nola eh, herria ahustu den, eh, ameik eta ratzion da, zer jende, bastan eta albandozetik, bereziki. Eta, bo, zerri eh, historio, gaztain eta beste aipatuko ditugu. Laborantza munduko bizia. Elkartasuna batzena jendean artian, eh? hemen ezagutu duguna ere, eta horre desagertu dena. Aipatuko dugu bizia, lana, errotak, sagarra, sarrano aiten zen biztanda. Eta mendiulako e, eskola ohiuntarik, untarik, eh, joanen gira, bazteren begiratzelat, eta hor, bihotz simiko batekin, nere mintzatuko zauku lola, bere sortetxea, bere harodemora abistan da, hor, agiri baita mendiko zuhaitz perde horien artean. Hor, ongi eto hori beraz, gure bazterak eman Bifaniorekin beraz, uh, ipartuko dugu lehenik, uh, nora herria hustu den, jende hainitz, uh, joan da ameik etarat, eta horrek biztanda ez du herria beraztu, herriko etxe batzu hustu ditu, eta bo, bainan biziak segitu duela. Hola, egonen gira.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 Gaizoa ai papela ketak karta shi shut <tutu> ohi dena gatzak sir berai ni ni jeratani planta amar no, jo kanada kanadan xei jo ya astago franceti papelen sutte franceti xei jo astamitzen ta i chimtsana naya Ministro bigabeats telegrama, Torcello xeido, la saña que te ustera ta, autoretos gendarme cimijine. Ne porque hay fue tormenta y no te me. Mi torre doñiga me llega Torraudo, Torraudo xeido a astende me sañagudo, e ben langorrabio alde bater astuizu mendia. Ma baño doanna, ta. Ni Deskarraga gira petxuan eta gibela eta nazi loto eta uste bat egon zen honko hori gira eta Eta antutor bat, espesialista bat unha kontra bando kon gori anta amistatzen ere naho Amakasioa gaztu eta zentzen, ora tristuge batzu, gorra gizetan zituela eta gero rapasatu eta ontsia, ontsia, ontsia, ontsia, Lito terri odol, deno urbi ustua, batra, da. Deskanzo gorego, ez garbitzen, zuten garbitzen. Baz egitekin nungeske, karnetak konduzitzu eta denak franzina atreia zituen. Eta hemen medikoa, uh, iruniatik, bazen medikoa errian edo nondik heldu zen medikoa? Eta hemen erri, hemen moeire medikoa eta, bai, anizena ero eta... Torre, orde abiseto. Bistela hemen uh, iruñada ba, hospitalea. Ba, ba, oi, eta abiseto, eta toztzen zen, sabazko entetan, abatzi joan zu, abriakenean zaldiak zelapatu, meditu alemenian toztzen zen. Zena zu, guinez, <gülüyor> neketen tozentzen zen ba, ba, eh? zen. Eta da al Alman baina bezala bo, Armandoz bol, Armandoztag bezela salte hemen ara. Armandoztag salte. Me dio beste carácter autekin horra edo Hemen, hemen lehengoan no menjoego beste itendu goi eta 1 de octubre, el 1 de octubre da, la pepesta itenda hemen. Aitezu, ah, ah, osteburu osteburua no. Tasak se, se egiten da festa horietan edo eta bale no menbizitu ego, que mi viaje tan, ez Andei zu Madrid en vasiren iruntea. Ba, bada plaza baten geldia biltsa. Beola Beria. Ah, Beola. Hotela. Lego a Barnada Beolan satzindiren. Beola. Olmandosena. Ot, bai, bai. Ate hotelo eta. Anta bai sort zatiko dire beratsun A, ta entendot doña Auritenda. Ni eta gata orra. Uste, hori enda ekan ionenko pasamoz, urte berkarzauntz uneze, "A, ni hala gohasitena onak da." Bai, ai, ai da. Aldiko kontua. Bai. Ni eta ustez seme egin dut, ordu bere bilduzeta. Grandes Ya aspecto es tu vino. Cuando le diga, cuando le dije, euntegia. A ustana hoy estaba en la sala, vanajo, gamarzo nak, apun de de chota, me olara. Si uditi ha dicho, ena petigo deite naitu naitse zeu te yaken iru lau geiau iru lau gutxo azaltu importante baina ulta marro la rodi bali me da geiau gras parti bodomba 270 Mendiola al auzo hortako mendi auzo hortako eskola saharrian gira epifainorekin eta aipatzen dauko leengo La Morantxako eh, bizia eta nola azkenean eh, auzuekin lan egiten zen, segi istorio segia, biztanda jaskorri nagusia baitzen lehengo etxaldeetan egun toki ahinitzetan den bezala. Gera ahemanak edo hartu emanak dituzue, ultzama berate bestaldian da, ez? Da, alloy, que no. El que ha estado sacando su vez que va a pasar... Me right? ha pasado tu verdad, ahora oh. yo estoy con... Unis, ¿Está visto el álbum de Elizondo Oreckín? Elizondo, Donostro... Me me recato a Anzinúten. Elizondo, Donostro, ¿no era unis? Dona la familia dónde va a tu río? Bastante, ori... El que ha Dara Uena de Llucerati ahaitu gureta ed zatik geru fanbat STEPHANE bubble. Duan de egin tren Ontopedi kitaые karula. Duan innok duan chanting di guadru? Uar de KatteGet, gettan sanderean dan askan�나�aty ridexetara. Gure zen écritur Seattle mirlaan. Bezaухan, berri04 minutak indonesia dunia, RDB-Kaitu telegiak saldo acena saldo te hay tiene algo por escuchar dulce o la política alguna vida tabeia que veía ta. haragirako a la es haragirako no la el papá del hori edo? pues txekorrak se corre aquí sentintuan pues a, aproximadamente orduano vaya hundixo hirurtar horretan aquilo tan ondori saltzen zen hori eh, tratantei tratante en carnesero eta txantxen no noste bai ta francia ta roa semana nori pusko no trazana nor ez lortza ana erosnono ez mundu saldante no la capazienza vacela tratulante francese va tranchandi al tranchandi bai sautena norza noriba laki edo vera espeletakoa la garastana Oror. Or. Eh, buen dios. Es espectaculo. Es es eh, es eh, eh. parnedo. Horror, horror, horror, servite. Aba ondoanko kaulkoa edo. Bai. Bizumaz arramanta, arramdun shun. Bata uri sue onerako zen, hori dirua emaiten baitzuen eroste baitzuen. Ah, hombre, claro, ¿es? Estaba negociado bersama empréstivo. Aliotes. iretzen beta batine, iretzen beta munduet ula utxi 77 zpierrtea 7 de horas cari pasares pasares sie ta ganbela astilera arran gastanut eusugo ustenia biltemita no yo ya usen no güdeia primera eran ta azite ta carbito to, trenta dera ne olive bechita so kocha batza sariego lizentsen legritsenzeta aktua astatu mierta rastenia sob garante seis seri hor lizentsen orlotsa ber ustegua manuel elorsaan eta busuanu ait terminala itsuntzen dira gusten dut, mo kakaun, eroret, dastena taxta zorren. Are sari bilieka bizi bat kaprituak orao zer bispertat beseg. Hoxe sunitzen, hixo xe. Olako, hitzu Eta ez erra sobra indertu, eh? Kapritxo ziet, hau, neetago, iltzeko. Eta batik, oh, mamartatak, errekoñoko ez yes, bideat. Errekoñoko ez yes, bideat, yes, errekoñoko yes, yes. ez, ez, ez, ez, ez. Laune gaitu baino, baino, baino, ez tiematenan. Ez dugu enten ez dutela. Eta, xeia, xeiai, xeiai, xeiai, xeiai, xeiai, lauai. Eta beste bidea, xeiaiak egitea txekan norgera. Iguadu. Beno, bat manbiako. Da, nauke neskatzaga. Oei, modera zure, mai neskatzak, maia bat segretak. Nauke neskatzaga. Niko bat emabartiet. Te emabartiet, itxeko. Itxeko. Itxeko. Itxeko. Ola, du, du, du, du, du, du. Re, dios. <laughs> aure, aure, aure. Zetoga puta saftu nahiak <laughs> egit. Etza. Benztak, baina Mira, haut matez aut gara. Besta nokena guria gertzen. Besta. Chak, çakretegix que tus astutne. Mira, bindulian. Ah, Chak. Instrucción. Markabatekin. No? Bai. Oi, je. Bueno. Ta, semaio semaio. Semaio disputo batzega. Negociatori. Sema non è stata pensata e non è scattiva o invece sarebbe la presenza ma è un'altra cosa ma è un'altra cosa c'è un'altra cosa che salseva l'arricene e ci copreva ci sono di vattere ma biker aipatutuso gastaina, pero no la ziren hemen zegiak. Oiwan, gastañas, ere bai. Arbi, arbi buruen, burua. Paseando gorda, paseando. Hemen paseutan la landaba, ez? Ba, hau jaso dela landa, hizko selektiburu dela, landa. Arbia egitatzen beraz. Ba, arbia ez, Kristo narriburua. Tam bie arbi, arbi mantenia unta. Orduano Jesus Maizabose Arbieta Erremolacha ta Irina e ta hori ah, erosten zen, ah, parte bat ez bai ta pasienero shi ta morc un de greola osteniun pasienia pasien un biluet ta iruñetiko calderero sei seiñetek itzenan relesuen ta baserri etar ama na baserri etar ta ekin zikatu sagatzen ta jagoogiskin eta manion oian ando que no no que le manda ando que va a caer verso ay mo estar tojenanta nadie mande diciendo diuccio ora quello va Amò dio Venta rano aventador Venta danere gogoa Venta coa rosa cravelinetan A todo Amor BENTATIK NATOR BENTARANOA, MIKEL LABOA BISTAN DA. Ipatu beharote da, entzunduzue. Bastango lehengo bizia, lehengo kantuek kondatzen dutena. Lana ipatutugu hainitz epifaniorekin eta beritzerea ipatuko dugu bainan amodiboa ere basen. Eh. Bentak ipatzen baitituko hor, den aldian san blaseko bentan egon ginen sefilekin eh bide nagusi bazterrean den benta hortako bizi haipatu dugu. Beste benta batzu ere batira, benta hakema da izineko bat, or, karabineroen egoitza bilakatu zen eta funtsian e, sorteak agertzen du errezela norazpeit. Etxia da egongo egunean eta apandonatua bezala bide bazterrean belateko gain hortan. Horra, e, beraz, almando zen gira, Eta epifaniorekin ere almanuzeko bizia aipatzen uh, arigirara eta horgor bada bizt da ga haainitz beti bezala kondatzeko. Lehengo egotak ere ura ura biztan da, landaren biziarazzteko, jendearen eta hameren biziaren dako mainan ere lehengo tresnak eta bereziiki egotak uh, kurgia arazteko bainatzentzen da bizton si deneme errotaedo bai bai bai almano zen um, ponte barit subi bete uh -huh. a una spiena en errota estaba sen errota sainan bai bai bai oh, no vai, no la que tansan errdia hartzen zuen edo la cabat la que bete zuen arek go saritza doser saritza besagar jornal bat eztsu maino mm. oi sakar aljero Gero hemen, nendian ne zuhaiz eta bo, pagoak dira, gaztainak ere bat dira? Ba. Bari, si, bat dira, zin. E, eta... Gaztaina... Ira, Iratzea... Ba... Gaitzea izan da, gaitza izan gaitza, ba, ba, ba, ya, joa da. Gaitzea izan da. Gaitzea, bai, bai, jura da. Gaztaina frutuaren galtzen da, gudoa, bizo gaztaini izateko, nire bat denoten, poliztua bildun nuen. Ala, gara, eta... Que, un un de chaua, chaua Chato, a ver, um. en el castañano se usó una de huevo, se ha lata, se ha hecho congelador. Pero cuando era la nube, el agua ríe un montón de castañano, la chunguita murió mm. a pella caldo. Ahí ahí, en el congelador. Y por esto mm. mm. a charro ¿sí que me tomaba de mi tono, anhelce en todo, oye gente, castañano, Luce, Buzemezun, gaitze joa baita... gauditzen eh? e, e, dira ezten gaudo ezpazioa holakotan xaltzen da. Honjala, ez zutak gauditzen dira, beste gaudze Franko ere behitu bagituzo... zuten. No, Gaur er, egonek, ez da, bilzen usten da. Eee, eee, e, bai, bai, Txerriak ere ez dirala usten, mendian? E, ba, eztare, eztare, ez ez ez bon. Eta iratzeak bat dira? Bai, bai, bai, eee, eee. Iaurki yeah. bezala, behien zaten baihien zaten hori? Dónde la gente era eh? la cama... No estos... heißes de når ah. a los jás Tagge dass tú ahora mírbiles quizás cómo dirías como car общем Hálas obistas ...ya containing figuras ya que emb expertas이어 Asi que jugúlles « solvea child следует…� secure» Y le hacen igual a Seisandro Segan. Va. Ah. Da segas pasion ungeschautstein. <laughs> <Ungi> Gon <xo> de <roste. laughs> Da wollte ein de sanam lenda. Oye, irse, irse, irse. Ya, ya, ya. Bien golpe Ahori. Etxi. Ematendo de rechadela laña. An ese noñe bien bien me an esa rena gido dira. Arez. An sarrena ndi hau geitzin Bai, esto va tecnicente. Da això un bilet d'autobús. Però hi és alguna manera on Bai, suria vaig. Tot. Neria. A collar un gen de això Va bene, se arruipadar. Eh, se arruipadar. Caracari. Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Ci ho arrostito. Già to. Voi c'hoderma, acqua uno che molto. So rastians, so rastians e un li soros do sera non erosten ziren, bo, merkatu horietan, sekak edo. Baai, baai. Hauzak, eh, hauzaak bazirenean? Baai, baai. Elizondon ta, narbaztele baita, noruztele okay. baita, bide hilo, bazirenean. Eta gaur egun, gazterik plantatzen da, ennekasari laborari uh, gure aldean, uh, baxerietan gazterik. Baai, ematen, eh, nuguke. Istu bizitza, istu ematen. Istu ematen, Arresto madan darha Orgobi Quarrino amigo Ricci Quarrino va va di 50 anime lego quadraggniega Taiwan 53 vetene anisane famiglie i volintu umbei Ave Ricci galaiteco che no bada no la bacisora il ni casalice lavoro zamberriago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 Está orain ez jubilatu eta orain nola begiratzen duzu almandoz eriari orain. Ba, ta eh, mendiolari orain, eh? eh. Aún ah, eh. ah, ez pena eta badakailako casi segurua goku neren begiekin ikusiar ezintura odena larra kasuet. Ah, lagrebi la pena ematen du laborariak. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi Ne hon menia meوڑama vascalen tole niño tola solas sentasules ala tauzecen esa. Una cela digneto gatsu vasientatura. E menor che aus eno basterro denagola basterro dena beldornesku shori dena xachia. La ra sa unkerrie denagastu ekta. Batek etsa ultsa keski Pescenas un, un mamardu vuelta horra. Da bai, bete, ai gara gusten gause, cambio tasbo, la cause cambio toda la baño. Iende la uncelia y hemen la unce gutik gustu ni maten. Okay. Ishkimete te launza, matamatiote, bete bi de kendo. Ori está, está pena, ez progreso abria. Eh, eh, eh, eh. Hemen Egan, baita baserri bet betts dara That. E, e Tim, egetzaiez du da, baserri ba, guztorra behi, hau ba, da egiiin ba, betteえ kan節目a, — Bihumeta ez ditia, ama, amalau eta uso bia, amabotz dira. Eta edu etxabea eta etxe behia eta da. So, eta irriudararen Beto, berreorte aíbus an bizusiak warte Eta dizia etxe, txenia, enguak, wala eta ez dut. Gerania, ego sabgalegura, mera ni gustu galegura, aga, sucheare dena sasiet, sucheare bizena, sucheare dena sasiet. Da bai, bai. egin, ta, poder itortu Ta gero si stiguai iru lerpatute un gecino zenetxea ba, baina gen eskino baiatu herta urtugarri dago unzela hori sochamarratutetot eran an un gesei unibeset uortetobien modu eta hanzu piketea gasainarekin eta akasiarekin egiten bai akasia baina akasie gema marbetutada ah no no bai besar Xagarra ere izan da, biztanda berastasun uh, handi bat, uh, eta edari nagusia uste da beti arnoa arekin jendea bizizela behinan Xagarra arnoak toki handia hartu du, bizian alman dozen ere Xagarra onduak hango umidatearekin eta hango naturaaren ertian hainitz bazirela denborane, bai dauku dauko biztanda, epifaniok. nasa beste gausabati pentsatzen norena mastia guadiren mendian ez da es está esto me decir eh checontun tanta macha do eh orro va a centar atzo tu zen eta etta. Ma eta sagarrak ere, Xagarrak ere, Xagarrak ere. Xagarrak ere zen? Zubo, uste, unitze zik nio, Xagarrak ere. Ah, kupela... Zaz eh, beratze... Dekalitroko... Kupeli zintzen beratze, baina nik uste beratze dekalitroko ari zintzen. Azkagarritua erketen sare sara okay. un tela te betu a sirve tu servevai mm. e, bottata mm. ma io che insammatungeto quello è esatto esatto ne un riaspetino a saspicare vai ah, okay. hai saspicare okay, ta mo sta hai sare busale avete gainan logo silvatine Eso ta ol charla de dentenzio di 400 picchet che a 680 bisu zuc uresbetta a 10 120 irikiten pip pip pip pip te eta irikite de dentenzalek taka ne 3200 papel proshkaten tapatu silurata ero bustineta lurreta Ni aise ke se se ka, so a ditua sara, no saurita. Ah, I just I just, ¿sabes? Aenta, ali guztia ta. Urta unitzezen, no 40 bete un onola, ta tapa tutente, Bat pro atontari se yon nan. Si konsa w nan, eh? <eches> a cheta bizmen men amen, eh, men gen sak ak noa, chamina sen, Gipuskoa kobsela da la. Nah. Ngupita, eh? oh. ah, bay, chara ka chukai. Sukre, ikiba. Bay, chara ka tsintsen di abitou an, goso. A onits Gipuskoa te Gena Çetan, ja jero echeneremizatsio gasteña pillega neuan. Mm Ametsenda u borsa nei ta. Aitez tama, ta maistrea beten ondentsa ta. Tirata, oh, tira taroi. Ta gasteña subildena diriderata, eta maistrea u schultor ainbeste bi churito. Titera andika egongo itsulia mururatuko dugu Bazterrer show lolarekin, lengo Almandoseko eskola bikieran Mendiolako eskola ohiaren saetsean. Mendiari begira biztanda bere sortetxea ikusten du. Eta horrek, simiko zerbaitekin errandukun bezala hastapinean, horretza pena heldu da dener show. Hala, ben, Mendiulako lanopean, euriarekin, eta eskola... Zaharren ondo angira hemen. Nangira hemen? E, ber, bide hortatik otzen eskola da. Ni baserria dago hor... Baina ah, ez da ikusten. Ba baserri eh, ondatua edo beraz. Bai, eh? bai, utxilla, ja. E errezen hurra. Bai, eh? Egin zuten berritu. Ah, berritu zuten eta amadi bai, e, urte bizitu ziren hor. Zure txikoak edo. Eh? Ba, ni. Eta oh. gero joan ginen bera debida, soara bizitzera. Oh. E, Baina hor dago... Ya handik ikusten dugun guazen, ezke hemendik. dikizte pasatzen. Ba, ba, ba, pasatzen alda, boelta... Bueno, hemen egiten jo lastoz. ba, ba, hemen txen. Eskolako hauren biltokia bezala, Va. ha? E, Eta hortik ez da giri, ah, berri hemen dikagatzen. Bai. Hara, hemen bazte gertxo gira, goi ez dira. Ha, Ah, hara. Begirak eglatu pixkat nolakusten den, hori da niretxea, hor sortu nahizni. Oh, nala, bendi, bendi malda, nor, zetokia dira, hor, oianaren erdia, nor? Hortxe, eta horitzen belaia, denaia jaean adago, etxe ondoko hori Eba, ba... Eta hor, hori zen, harriburdin. Bendiaren izena? Bai. Harriburdin, izenak ematen eta o... hor. Eta hor, bendi Ah, Dena de de Ola, ola zaen uh, aztaganakoak dira hemen edo. Ez baino hemen i izan, izan dira zeren harriburdin eta hemen dago soratea Sorrateaa Sor, zen bastango baserririk handienetakoa eta aite esaten zuen moruk egina zela. Orduan hemen egonak dire moruak eta hortzegon... E, Hora, soratea. Beh, bideak biderik ez da ikusten mendian. Agen ah, mendik pasatu behar zen. Bai. Bai, eta or, ura zen, askorreta. A, askorreta zure baita bai. izena. Askorreta izena hartzen Etxea. zenuten bizten da. Etxearen e, izena. Bai. Eta hortxe sortua nahizni. Zer iten du horren ikusteak hor... A... Dengoen egon nintzen, ere semehala bakin. Azpaldi nintzen egona eta aurrakin. Eta aurrak e, e, e, eta, eta baino neri eman zidan... Bio... Mm biatzemin berak jartzen du horrek. Bea dira, eh? dizu gauza e, bat. Hori da Arriburdin horrengon belai hundibat horrengi beldean eta Arriburdin. Horrak atzen ziren ardiak. Eta ikusten duzu mendi hori eta hor dago erreka bat. Hai. Ilerregiko erreka. Illegiko erreka. Zer esaten dizu horrek? Illegi Hiler... bat izan da. Illegi bat, ha. Eta hortikan pasatzen zen bide bat esaten dizuen Frailea no se que bueno bide, historia gaurko ospaldeko era. Venio Iler Ilerrico Ilerrico erreka. Bai, zegao saket. Eh? Uh, Eta zenek Eta gure etxe honek zergatik du Erisaldea? Non dago ben elgiza? Ta da, no, no bai. I da. Erizaldea etxe Bai. Eskolaaren e, e, izena, Elizaldea. Baina Elizaldeak zer esan nahi doa. Elizaldea nondoa, no? Elizabate eh, Eliza oh. izango zela. Oh. De Demen bazeuen Elizabate. Baina hori ez dakit emengo dien izena izenak el ditu dire. Baina izenak ikerketa bat zuen eh. bideako ergo eh, da. Bueno, orain, egolko zara bat epen kontapitun e, izkizo dana. E, Almandozka historiata. Galdin bihar diugu. Eh, es Elisa Sarruri, nort, que egin zuen ser, haber ser resgatendu en orden. Ni que se agite, eh. se Eta horra egungo eman aldia horretan usten dugu. Eskertu behar dugu molde berezibatez epifanio bere esolaz goxuekin konfientzia hamdian, eh? entzon dugu ondezela, mintzatzen zauko bere biziaren alaitasun hori ere erakusten digula. Eskerak ere lolarin harat bai gaitu eta gure gidari ere ondoko aldian izanen dugu, joanen gira almandoz herrian sartuko gira. Erri, ba, urbanizatu bat bezala, erri berri bat, erran bezala joan den aldean, espeinia guziko xari nazionala okantzuena bere apaindura ederen Ah, beraz, ongietorri bestaldiko eman gizun erat. Eta izanuntza, eskerrak ere gurekin egonik iz, bestaldi arte, beraz. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean Zer kutatzen duen ez ditanean ikusten uzten Orduan haten bai naiz, Hizkutukoa nire baitan pizten diren bazter mire ikusten. Gure baztek naturari eskaini hemenaldi bat